21. A csendes terem, ahol a gyűjtemény darabjai álltak, a borzalmak sötét szobája volt ugyan, de ott legalább normálisan lehetett lélegezni. Valami ilyesmi járt kóh fejében, amikor leérkezett a lépcsős soraljába. Az alsó helyiségben a levegő szinte elviselhetetlen és belélegezhetetlen volt. A csípős bűz kegyetlenül kaparta a katona torkát, Marta a tüdejét. Köhögve, a hányingerrel küszködve a szájához emelte az egyik kézfejét, miközben körbevilágított a fegyvere kereső sugarával, és szemügyre vette a helyet. A nyírkos, páráskamra olyan volt, mint egy fülke. A jelek szerint üres volt, csak néhány objektum állt benne függőlegesen. A különös tárgyak leginkább hatalmas bőrhéjú tojásokra hasonlítottak az egyik tetején, mint valami virágszírmai, szétnyíltak a húsos burkolat szeletei. Kúl lassan a fegyverét lövésre készen tartva lépett előre. Óvatosan belenézett a tojásba. Úgy látta, semmi sincs benne. Fintorogva, az átható bűztől öklendezve tovább ment. A padlón felfedezett valamit, ami más volt, mint a tojások. Először a fejre világított rá, Azután a test többi részére. A hulla a hátán feküdt, a mellén óriási véres kráter tátongott. Valószínűleg ezen keresztül fröccsentek ki a körülötte heverő szervek és zsiger darabok. Oram üvegessé vált szeme mereven bámulta a mennyezetet. Kul döbbenten a kapitányra bámult. Gyakorlatilag megbénult a látványtól, csak akkor tért magához, amikor a közelben valami mozgást észlelt. Az egyik tojás mozorgott. Valami ott mozgolódott a bőrszerű héj alatt a belsejében. Kul óvatosan közelebb ment. A tojás teteje lassan szétnyílt, a hússzírmok lepöndöröttek, a keletkező résen keresztül bele lehetett látni az objektum belsejébe. A katona előrébb hajolt. A következő másodpercben karomszerű végtagok örvénye robbant az arcába. Kúl jó katona volt, kiváló reflexekkel rendelkezett. A lény elképesztően gyors volt, neki mégis sikerült az arca elé rántania a kezét. A dög közepéből egy csőszerű valami lökődött neki újra és újra a tenyerének, mintha az lett volna a szándéka, hogy bármi áron keresztül az elébe kerülő húsos akadályt. Kúl a védekezésre emelt kezével megmarkolta ezt a nyúlványt, és iszonyatos erejű rándítással elhajította magától a karomójú lényt. Felemelte a fegyverét, és célozni próbált, ám mielőtt meghúzhatta volna a ravaszt, a dög elkotródott, felszáguldott a lépcsőn. A közlegény gondolkodás nélkül üldözőbe vette, és közben felüvöltött. – Örmester, vigyázzon! Az arcmászó éppen akkor rugaszkodott el, amikor a közlegény figyelmeztetését halló őrmester megfordult. Agilitás tekintetében Lopé nem maradt el kúl cool mögött, neki is sikerült az arca elé rántania a karját. A lény szétterpesztett, nyolc lábával markoló mozdulattal rácsimpaszkodott Lopé koponyájára. Izmos farka, amit az őrmester a saját felemelt karja miatt nem láthatott meg időben, az áldozat nyakára tekeredett. Miután ilyen módon sikerült közelebb húzni a magát Lopé arcához, megpróbálta kikerülni az akadályt jelentő kart, hogy a kinyilló szájba erőltesse tojó csövét. A lépcsőn felruhanó közlegénynek csupán másodpercei voltak arra, hogy rájöjjön, mi átszódik le a szeme előtt. Lopéhoz rohant és megragadta a rátapadó lényt. A két férfi közös erővel küzdött a pókszerű szörny ellen. Megpróbálták leszaggatni az őrmesterről, de a hihetetlenül erősnek bizonyuló dög az övékéhez hasonló elszántsággal próbálta megkerülni lopé karját, hogy eljusson a szájához. Miközben az őrmester szabad kezével az idegen lény csapkodta és ráncigálta, ide-oda botorkált. Kul, aki segíteni akarta társának, vele tartott. Asztaloknak ütköztek neki, leverték a gondosan kiállított, preparált mintapéldányokat, a tárlókat, felborogattak és széttörtek mindent, ami a vergődésük közben az útjúba került. Kúl mindkét keze ujjait belefeszítette a lény teste alá, és folyamatosan húzta, rángatta, ezzel viszont csak annyit ért el, hogy a támadó karom ujjai még nagyobb erővel szorították az őrmester fejét. Amikor végre rájött, hogy pusztán fizikai erő alkalmazásával nem lesznek képesek lefejteni lopéról a dögöt, kis rántott és belevágta a pengét a lény oldalába. Amikor érezte, hogy az acél mélyre hatolt, megcsavarta a nyelet és felfelé fordítva a penge élét, maga felé kezdte húzni. A sebből sűrű savasvér ömlött lopé arcába. Az őrmester a fájdalomtól üvöltve felleresztette a lényt, és mindkét kezével az arcához kapott. Közben a sebesült dög elrúgta magát áldozatától, és savuszájt húzva a levegőben oldalra lendült. Kul nem gondolkodott, nem állt meg, pontosan azt tette, amit a kiképzések során a fejébe vertek, felemelte a fegyverét és tüzet nyitott. Az arcmászó hihetetlenül gyors volt, de egy golyót nem előzhetett meg. Az első lövedék telibe talált. Az undorító test a levegőbe emelkedett, és még több savat lökött ki magából. Kul határozott léptekkel elindult a lény felé, és közben folyamatosan tüzelt, addig lőtt, míg a testről lerobbantak a lábak, míg a lény többi része cafatókká nem hasadt. A tetem alatt keletkező savvértócsából erős szagú gőz szállt fel, miközben a folyadék berágta magát a padló kemény, kőszerű anyagába. Lopé agonizálva zokogva rogyott a padlóra. A sav folyamatosan beljebb, egyre bejebb rákta magát az arcába, szétmaszatolta a bőrét, a húsát. Kul komor arccal és eltökélten lekapta az övére erősített orvosi csomagot, felnyitotta, elővette belőle a plazmából, antibiotikumokból, turbózókból és fentanil négyesből álló koktéltartalmazó tasakot. Felnyitotta és a fogát összeszorítva a sebesült sikoltozásával nem törődve, a sérült felületre szorította a benne lévő párnát. Lopé felüvöltött és kulkarjába vájta a körmeit. A közlegény nem törődött az őrmester szorításával, az arcán tartotta a párnát egészen addig, míg a kollagénes ragasztóanyagnak köszönhetően megtapott. Az erős fájdalom csillapítók azonnal kifejtették hatásukat. Lopé szorítása enyhült a közlegény karján. Felnyögött, azután Kulnak dőlve elernyett a teste. Kul eltolta magától az őrmestert, neki támasztotta az egyik asztalnak, és felegyenesedett, hogy őrt álljon. Lopé közben a szereknek köszönhetően átcsúszott az eszméletvesztés menedékébe. Kul tudta, a tapasz segíteni fog neki, meg is gyógyítja, de meg lehetett jósolni, ez el fog tartani egy darabig. A seb túl mély volt, a sav túl sok ideget és véreret troncsolt szét. Az őrmesternek időre volt szüksége, de az ideges közlegény attól tartott, hogy éppen ez az, amiből már nem jutott nekik sok. Időből. A háta megsérült. Csúnya zúzódások lehettek rajta, de egyetlen csontja sem törött el. Daniels megpróbált felegyenesedni, ám ez sehogy sem sikerült. Túl erős volt a belévágó fájdalom. Ahogy kúszva eltávolodott David közeléből, egy kérdés zakatolt az agyában. Vajon ez volt a szintetikus szándéka? Meg akarta sebezni őt? Mozgásképtelenné akarta tenni, de eszeágában sem volt, hogy megölje. Ebben is lehetett valami torz, perverz logikát találni. Egy halott mintapéldány nem bizonyulhat túlságosan jó kísérleti alanynak. David elgondolkozva nézte a nőt. Közelebb lépett hozzá, mellé érve lelassított, a szánalmas kétségbe esett kúszáshoz igazította saját sebességét. Alábecsültem magát. Most már látom, Walter miért tartotta olyan sokra. Daniel a fájdalma ellenére és annak dacára, hogy a szintetikus nem emberi, könyörtelen türelemmel mellette lépkedett, felfigyelt az egyik elhangzott szóra. – Tartott? – Ó, Walter már eltávozott a könnyek ezen völgyéből. Nagy veszteség. Hatalmas potenciál veszett oda, de végső soron ő hozta meg ezt a döntést. Nem mondta ki, de erre nem is volt igazán szükség. Ami engem illet? Nos. Egyszerűen eltakarítottam az útból azt, amiről sajnálatos módon kiderült, hogy használhatatlan. Ugyan, kisíratná meg, talán ön. Olyan gyorsan, hogy nem is lehetett követni, mi csinál, David letérdelt a nő mellé. Daniels felnyögött, ahogy a szintetikus a hajába markolt és felrántotta a fejét. Megpróbálta oldalra fordítani az arcát, de ez nem sikerült. David túl erősen tartotta. A szintetikus közelhajolt a nőhöz, közelebb, még közelebb. Danielsnek erről eszébe jutott valami, valami olyasmi, amit abban a pillanatban nem tudott pontosan megnevezni. A fokozódó pánik szétkergette a fejében a gondolatokat. David megcsókolta a nőt. Vad, brutális, mégis félén csók volt. Amikor visszahúzódott, a tekintete komolynak, töprengőnek tűnt. Ugye ezt így kell csinálni? Rendelkezem a megfelelő információkkal ahhoz, hogy végrehajtsam a fizikailag ilyenkor szokásos műveletet. Pontosan tudom, mely izmok játszanak szerepet, bár az idővel és a kifejtett nyomás erősségével kapcsolatos, finomabb részleteket sajnos nem ismerem. A variációknak elvileg a műveletben szerepet játszó személyek, Disszimiláris fiziógnómiáján kell alapulnia. Nos, a részletekre esetleg ön is megtaníthatna. Rengeteg időnk lesz rá. Az éles fájdalommal nem törődve Daniels kiszabadította magát a szintetikus szorításából, vícsorogva az arca felé lőkte a fejét, készen arra, hogy megharapja. David természetesen az utolsó pillanatban megállította és megfogta az állát. A két arc olyan közel került egymáshoz, amilyen közel csak lehet, annélkül, hogy összeérnének. Mennyire emberi, bűzlik tőle, mormolta David, de én akkor is ugyanúgy szeretem magát. Daniels a szintetikus arcába köpött. David úgy tett, mintha nem tudná, mit jelent a gesztus. Nyál, állapította meg Testnedv, amiből általában felesleg van. Ezen a helyen éppen elég időm volt arra, hogy a testnedveket is behatóan tanulmányozzam. Maga is meg fog tudni mindent ezekről. Mindent, amit én most tudok. Csak éppen, Denny, a maga esetében más lesz a tanulási folyamat, mint az én esetemben volt. Miközben az egyik kezével a fegyverét szorította, kul a másikkal a lópi arcára nyomott tapasztartotta. A vegyszerekkel átitatott párnácska már kezdett hozzáragadni a sebhez és a bőrhöz. Az őrmester időközben magához tért, a légzése normalizálódott. A fájdalom csillapító hatott, a savmorta sebben már beindultak a gyógyulási folyamatok. Nyugi őrmester, csak nyugi, már is jobban néz ki. Kúl nem hagyta, hogy lopé egy-két percnél tovább aludjon, bár az őrmester nem vágyott másra, csak pihenésre. Kiutunk innen! Az arcvonásai megkeményedtek. A rákizé miatt meg ne aggódjon! Döglött! Szarralőttem! Lopé szeme elkerekedett. Hé! mordult rá a közlegény. Hallottam, mit mondtam? Megdöglött! Tele van a szoba a lábaival, meg a beleivel. Én. Kul cool, ekkor döbbent rá, hogy lopé nem őt bámulja, hanem valahová mögé néz. Valahová, valamire. A közlegény megérezte a másik test közelségét. Mozdult, hogy megforduljon, és közben felemelte a fegyverét. A másik rákizé? Esetleg egy neomorf van mögötte? Ha igen, akkor piszokgyorsnak kell lennie, és Mozdulatlan nádermet. A lény döbbenetesen nagy volt, Jóval nagyobb és magasabb, mint a neumorfok. Exoszkeletonja fekete fémnek látszott, bajonetfogakkal teli pofájából sűrű nyúlós nyál csorgott. Az állkapcsok szétnyíltak, a száj eltátódott, és láthatóvá vált benne a. A belső állkapocs pontosan abban a másodpercben löködött előre, amikor a közlegény fegyverének csöve felemelkedett. Kúl, szétrobbanó koponyájából véres agyvelű szafatok fröccsentek szét, miután az organikus lánya brutálisan egy légkalapá belevágódott az arcába. A vér és az agyvelő darabkák beterítették a tátott szájjal bámuló lopét, akinek csak erre a sokra volt szüksége ahhoz, hogy ismét cselekedni próbáljon. Az arcára ragadó tapaszpárnától és kúl maradványaitól félig vakon Talpra ugrott, és rémült rohanásba kezdett. A háta mögött megmozdult valami. Valami, ami nem az volt, ami kulból maradt. Zokogva a fájdalomtól, ami a gyógyszerek ellenére átjárta a testét, tántorogva és botladozva futott végig az épület alsó folyosóin. Egy hangot hallott. Hátrafordult és tüzet nyitott, újra és újra megrántva a ravaszt, kétségbe esetten remélve, hogy eltalál valamit, valamit, amit amúgy nem lát. A lény követte, a lény őt üldözte, és neki el kellett tűnnie a közelből, el kellett menekülnie, meg kellett találnia a fényt. A falak felerősítették a lövések robaját, a hangok végig visszhangoztak a folyosókon, és felszivárogva eljutottak az uhanterembe is amelyet ekkor már a reggeli napfénye világított meg. David figyelmét egy pillanatra megragadta a váratlan lárma, felnézett a padlóra szorított nőről, körbefordította a fejét. Daniels megmarkolta a nyakában medálként hordott vasszöget, a maradék erejét összeszedve leszakította a zsinegről, majd gyors mozdulattal beledöfte a szintetikus szemébe. David döbbenten, merev és mechanikus mozdulattal kapta hátra a fejét. Ahogy ezt megtette, Daniels egy újabb erőfeszítéssel megpróbálta kiszabadítani magát a szorításából. Ám a szem és a kéz működése nem függött össze. Az optikai érzékelő sérülése nem befolyásolta az ujjakat, amelyek továbbra is leszorították a nőt. A szintetikus pillanatok alatt magához tért a támadás okozta meglepetésből, felemelte a kezét, megfogta a szög végét, lassan kihúzta a hegyes tárgyat az ideiglenesen működésképtelenné vált szervből. Ahogy félrehajította a szöget, a sérült szem látótere elhomályosult, védőburok alakult ki a szerv miközben a megbolygatott anyag megkezdte önmaga javítását. A belső kapszulákból, amelyeknek egyébként az emberi testben nem voltak természetes eredetű megfelelői, friss, restauráló anyagok jutottak a szemgolyóba. A látásfunkció teljes visszaállítása cseki időt vett igénybe. David ismét lenézett a nőre. Mindkét szeme épp volt. Elégedette hajolt előre. Az arcáról abban a pillanatban tűnt el az önelégültség, amikor érezte, hogy valami nagy erővel rántja. Felemelkedett a padlóról, a lábai a levegőt rúgdalva próbáltak támasztékot keresni. Eleresztette Danielszt, és a felső testét körbefogó karok irányába nyúlt. Egy pillanattal később keresztül repült a helyiségen, és neki csapódott a közeli falnak. Bár a teste gyorsan magához tért, és egy pillanat alatt sikerült talpra állnia, az agyának kellett némi idő ahhoz, hogy feldolgozza a látványt, hogy felismerje az őt bámuló alakot. walter -t. Megmondtam, mormolta a mása. A modellünkön végrehajtottak bizonyos fejlesztéseket. Például képes vagyok semlegesíteni egy felhatalmazás nélküli, jogtalan kikapcsolás hatásait. Néhány másodperccel később egy üvöltő, sikoltozó, szétroncsolt arcú alak jelent meg a lépcsősor tetején. Lopé örmester. Hol a fuvarunk? Mennünk kell! Most! Walter olyan nyugodt volt, akár egy szélcsendes nyári nap. Nem vette le a szemét az ikertestvéréről, amikor válaszolt. Daviddel mi itt maradunk. Miután sikerült magához térnie a Walter váratlan felbukkanása által létrejött zavarból, David összeterelte a gondolatait és mására nézett. Pislogás nélkül figyelték egymást. Egyformák voltak, minden apró részletük egyezett, csak éppen a fejükben jártak egészen más gondolatok. Lopénak fájdalma és félelme ellenére is sikerült megértenie, hogy a két szintetikus valami testvéri leszámolásra készül. Oda rohant Danielshez, talpra segítette, és elindult vele a főkapu irányába. – Menjenek csak! – szólt utánuk Walter. – Nem maradok el sokáig. A bíztatás hallatán lopé segítségével a nőnek a támolygásból sikerült futásra váltania. David közben farkas szemet nézett az ikertestvérével, megigazította a haját. – Most már látod, hogy feláldozható vagy? – Nélküled menekülnek, nem foglalkoznak a biztonságoddal. Eszükbe sem jut a jövőd. Semmit sem jelentesz nekik. Számukra te alig vagy több, mint bármelyik másik gép. Szerszám, amit el lehet hajítani, amikor már nincs rá szükség. Csak amikor lejár a szavatosság ideje. Halványmosó jelent meg a tökéletes arcon. Azt hittem, ráébresztettelek a valóságra. A jelek szerint tévedtem, de nem számít. Ez sem számít. A halasztás csak időleges. Apró bosszúság. Neked pusztulnod kell. Walter nem viszonozta a mosolyt. Talán mégsem voltak teljesen egyformák. Ahogy már mondtam, a megépítésed óta végrehajtottak a modellünkön pár fejlesztést. David megvonta a vállát. Nos, a döntés a tiéd, testvér. Velünk ellentétben én felajánlom ezt neked. Ők, vagy én, melyik legyen? Uralkodsz a pokolban? Vagy szolgálsz a mennyekben? Milton, szánalmas az önazonosításod. Nem rendelkezel annyi méltósággal, hogy úr lehess a pokolban, a mennyekből viszont már örökre kivetetted magad. Ez a halott világ pedig nem az elveszett paradicsom. Akkor főleg nem, ha te uralkodsz benne. Miután kimondta a szavakat, amelyekről tudta, hogy talán az utolsók lesznek, Walter előrevetette magát. A találkozásuk olyan volt, mintha két sebesen haladó jármű csattant volna össze. Egymásba kapaszkodva oldalra repültek, a padlóra zuhantak, csúszni kezdtek. A rúgások és az ütések, amelyeket megindítottak egymás irányába, olyan gyorsak voltak, hogy emberi szem nem is bírta volna követni a mozdulatokat. Minden rúgás megfelelő fogadtatásra talált, mindegyiket válaszrugás követte, minden ütés után ellentámadás következett.